بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما لم نعلمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما لم نتعلم وزدنا علما العالمين Sva hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala, neka je uzvišenom Allahu slava hvala onolika kolika je njeva veličina i koliko samo njemu doliko je, Neka je salavat i salam na Allaho poslanika i miljenika Muhammeda, salallahu alihi vasem, na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. U našem prošlom predavanju spomenuli smo nekoliko odlika vjerovanja Allahovog poslanika alihi salatu Selam i njegovih ashaba, odlika koje bi trebale biti i pri nama, kojima bismo se i mi trebali odlikovati. Jer čovjeku nije ostavljeno na izbor da živi kakvim hoće islamu, odnosno da od sebe islam kroji ni ostavljeno jer je, hajde ovamo sjedi, prostor, kje god sjediš. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala objavio knjigu, poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da pojasni kakvim islamom, kakvom vjerom je on zadovoljen. Stoga dakle, meni i tebi i svakom drugom vjerniku trebalo bi da bude najveća obaveza Ono što nam je najprioritetnije jeste da se upoznamo sa vjerovanjem Allahovog poslanika, alihi salatu eslam i njegovih ashaba, onoga na čemu su bili oni. Prošli putas smo spomenuli hadis da će se sljedbenici Allahovog poslanika, alihi salatu svi oni koji kažu da ga slijede, podijeliti na 73 skupine. Jedna od tih skupina će ući u džennet, a ostale će ući u vatru. Pa kada su ashabi upitali koja je to skupina, rekao je Allahov poslanik, alihi salatu ona koja bude na čemu sam ja i moji ashabi. Ona koja bude na čemu sam ja i moji ashabi. Stoga svaki vijernik bi trebao ponajviše, što je god više moguće izučavati životopis Allahov poslanika, alihi salatu sam. Izučavati onom s čime on došao, kako, u čemu je proveo svoj život. Kada kažem proveo svoj život, mislim na vjeru. Jer je nama po pitanju dunjaluka ostavljeno da mi sebi gradimo dunjaluk, da živimo na dunjaluku, dunjal, dunjalučke stvari kako mi smatramo da je bolje. Međutim, što se tiče vjere, jedino vrijedno jeste ono s čime je došao Allahov poslanika alihi salatu sam. U tu svrhu, u tom cilju, dakle, počeli smo govoriti o odlikama vjerovanja Allahov poslanika alihi salatu sam i njegovja shaba. Pa smo prošli puta spomenuli nekoliko samo tih odlika, jeli, nekoliko jeli, smjernica, uglavnom sve se one vraćaju da vjerovanje Allahog poslanika san, i njegovja shaba temelji se na Kur'anu vjerodostojnom hadisu. Na Kur'anu vjerodostojnom hadisu. Dakle, vjerovanje koje bismo trebali imati i mi, nositi u svojim srcima, iskazivati svojim jezikom, pokazivati dokazivati svojim dijelima, jeste, dakle, ono što se nalazi u Kur'anu i ono što se nalazi u vjerodostojnom hadisu. Ono što su radili ashabi, naročito oko čega su se složili. To je ono poznato, jeli, što se kaže iđma. Ashabi, tabini, jeli, prve tri generacije, naročito. Pa mi smo u potrebi da sve ono što govorimo, u što smo ubijeđeni, što radimo, analiziramo kroz Kur'an i sunnet. Odnosno, trebali bismo... I to je, dakle, takav početak svakog vjernika da uči i izučava Kur'an i Hadis i onda kada nailazi na propise da radi, a ne da radi od sebe propise pa onda traga za šarijetskim tekstojima kojima će opravdati svoje postupke, svoje riječi i ostalo. Pa dakle... Osnovna odlika vjerovanja s kojim je došao Allahov poslanik, alaihi salatu oslam, jeste sve ono što se nalazi u Koranu, vjerodostojnom hadisu, da je to za nas zakon, da po radimo, da se po tome, dakle, na to se usmjeravamo sve što nađemo u Kur'anu, sve što nađemo u vjerodostvenom hadisu, po tome se, se vladamo. Rekli smo također odbitnih bitnih odlika. Odlika koja se naslanja na ovu, koja proizilazi iz ove, jeste da u razumijevanju Kur'ana i sunneta. Dakle, onoga šime je došao Allahov poslanika alihi salacan, Došao je i sa Kur'anom i sa sunnetom. Prošli puta smo spominjali neke dokaze da je sunnet, da je hadis objava, Pa to nije od Allahov poslanika alihi sallacom njegov govor, Pa dakle, u razumijevanju onoga s čime on došao, bilo Korana, bilo Hadisa, slijedimo Ashabe. Slijedimo prvu generaciju, jer su oni prisustvovali objavi Korana, oni su prisustovali izricanju, izricanju Hadisa i oni najbolje i znaju. Oni su vidjeli primjenu Korana od strane Allahovog poslanika, ali je dobro nam je poznato kada je upitana Aisha radijallahu anha, za Allahov poslanika Alihi sa locom, za njegov ponašanje, njegov huluk, njegov ahlak, rekla je, to je bio Kur'an na dvije noge. Primijenio je u svom životu kur'anske smjernice, kur'anske principe, savjete, kur'anske naredbe. Dakle, u razumijevanju Kur'ana i sunneta vraćamo se na Ashabe, jer su oni najbolje poznavali to. Oni su pristovali I ukoliko im nešto nije bilo jasno, pitali su, dobili su pojašnjenje. Spomnjali smo prošli puta, je tako, pojedine komentatora Allahove knjige Ibna Abba, zatim njegovi učenici, da su zastali kod svakog ajeta sa Ibna Abba, a mi poslušali komentar. Aha, ashabi nisu govorili od sebe. Nisu govorili od sebe. Generacija koja je bila najznanija, koja je bila najčešćih prsa, čija su srca bila najbogobojaznija, nisu oni govorili od sebe kako se mi danas Olaf ko upušta u govoru, Allah hoj vjeri bez znanja, ne. Pa zasigurno, dakle, sve ono što je Ibn Abbas. Ibn Abbas sa svojim učenikom zastao kod svakog ajeta i rekao mu značenje tog i tog ajeta je tako i tako. To nije rekao od sebe, već je vjerovatno čuo od Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu, alihi Zato, dakle, neophodno je da slijedimo Kur'an i sunnet onako kako su oni slijedili. Onako kako su oni vjerovali u Kur i sunnet. U Sunnet. vjeroval Albaqari tako na 21. stranici nalazimo govor Allaha subhanahu wa taala kada se obraća drugima spominjući i Allahovog poslanika alihi sallam i ashabe obraća se nevjernicima ili svim onima koji se razilaze od Allahovog poslanika alejsallahu sallam i njegovih ashaba pa kaže fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw ako oni drugi budu vjerovali onako kako vi vjerujete biće na pravom putu Nije rekao onako kako bude vjeroval taj, kako bude vjeroval taj, ne. Fe in amenu, ako budu vjerovali, fe in amenu, onako kako budu, ako budu vjerovali kako vi vjerojete. Amen tun bihi, fa qadihtedav. Va in teweleva, ako se okrenu od vašeg vjerovanja, onako kako vi vjerojete, fa in nema hum fi šiqak. Oni će biti u neprestanom cijepanju. I vidimo. Zato jesu oni 73 skupne, odnosno 72. Jedna će ostati, dakle, slijediti Allahovog poslanika, alaihi sallam, njegove ashave, a drugi će se cijepati. Kako kaže Ibn Al-Qa'im Rahimahullahu ta'ala, nikada se nije pojavila nijedna nova skupina osim iz džahla, iz neznanja. Da je slijedila ono na čemu su bile prve generacije, na čemu je bio Allahov poslanik, alaihi sallam, ne bi se pocijepali. Kako nam kaže također, Alija radi allahu ta'ala hm, jedne prilike, Uzeo je pljovač koji stavio na zid, kaže od Allaho poslanika Alihi Salusam ne prenosi se mnogo znanja, poput ove tačke, toliko, ali su ovu tačku uvećale neznalice. Ne prenosi se mnogo, jer a shabi mnogo nisu zapitkivali. I sam Allaho poslanika Alihi Salusam opozoravao je na mnogobrojna pitanja, pa je rekao da su prethodni narodi uništeni zbog mnogobrojnih pitanja, mnogo su pitali svoje vjerovjesnike, poslanike, nisu radili kada su dobivali odgovore. Pa ashabi nisu mnogo pitali. Gledali su, radi poslanika Alihi sallam radi, nisu pitali je li obaveza, morali se to, odmah su radili. Čuli su Allahog poslanika Alihi sallam, je li se to odnosilo na njih ili na nekoga tamo drugog u mesčidu ili negdje drugo, nisu pitali, odmah su praktikali. Poznato vam je Abdullah ibn Mesud, je li tako? Abdullah ibn Mesud, jedan ashaba dolazi na domak mesčida Džami je Allahov poslanika, a Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, unutar džami obraća se drugima shabima, dolazi u škupa shaba i kaže idžlisu, sjedite. Hm? A ovaj, Abdullah ilu Masud je u dvorištu i on sjeda. I poslanik, to sam tamo je vazio, obraćao se, završio, izlazi iz džamije i zatiče svoga shaba. Kada šta radiš ovdje? Ja sam čuo da si rekao sjedite. Ja sam sjel. Ja ne znam, da se to odnosi na mene ili na nekoga drugog, ali ja nisam htio da zakasnim izvršenju tvoje naredbe. To su bili Asabi, nisu pitali. Čuli ste, dolaze Ebu Bekru i pokušavaju da ga uzdrmaju u njegovom imanu, da poljuljaju u njegov iman kada se desila Isra i Mjerač. Pa kaže, jel to rekao Mohamed da se to desilo da je u jednom djeliću noći... Allah ga premjestio iz Mekije u kuc jeste, pa kaže, onda je tako, ja mu mnogo više, da mu sa daleko, daleko veće udaljenosti dolazi objava, dolazi riječ od Allaha subhanahu wa taf. Nisu se nimalo dvomili. Kada je, došlo, kada je došla naredba u pokrivanju, kada je došla naredba o promjeni kible, najčudniji možda događaj, je tako? U potpuno drugom smjeru se klanjalo, pa, dakle, taj slučaj, najčudniji događaj, I, i najupečatljiviji dokaz slijedjenja sahaba Allahovog poslanika, alihi sallam, koliko su se vrtvovali da ga dosljedno slijede, dakle, umešći do Kuba. Promjena kibli se desila u džami Allahovog poslanika, alihi sallam, prvi, prvi, na prvo to je bilo prvo mjesto gdje se klanjalo prema novoj kibli. Pa ona je od sahaba koji je klanjao, u mesčidu Allahovog poslanika, ali ih i salicom, otišao je do drugih džamija da obavijesti, pa kada je došao u mesčid Kuba, zatekao ih je na narodnom namazu, sljedećem namazu, kako planjaju prema staroj kibli. Muškarci i žene. I bili su na ruku. I on ih je, s kraja mesčida obavijestio, da se desila promjena kible. Da se okreće prema kabi. Nisu prekinuli namaz. Pa reklajmo, da se okrene on pa iz početka. Mi su rekli da klanjamo ovako, da završimo pa ćemo sljedeći narodni namaz. Ne, već se onako na ruku okrenuli. Da ova kamera ne snima, da ustanem da pokažem. Na ruku, dakle, bili su na ruku i ovako se okrenuli. Ali nije to dakle da sti umjesto okreniš. Ne, već tvoj sav trva da bude sad tamo gdje je bio ženski sav. A ženski sav trva bude gdje je muški sav. Nisu prekidali namaz. A mi filozofiramo i filozofiramo. Da se to nama desilo, da je neko nama tako rekao Mi znamo prekinut namaz kada nam dođe neko pa nas usmjeri ako smo pogriješili kivlo pa neko, pustimo ruke i opočekio. Pa kada je došla naredba o pokrivanju, nisu pitale mogu ušalići, može li se šta vidjeti, može boji šta pokrile i gotovo. Zato dakle i mi bismo trebali na ovakav način postupati, razumijevati kur'anske ajte, hadise onako kako su, kako su to razumijevali ashabi prve, prve generacije. I nešto smo, jel' tako, rekli o novim stvarima u vjeri, odnosno da je Allah subhanahu tala upotpunio vjeru i nema potrebe, dakle, za daljnjim upotpunjavanjem. Jedan od zadnjih kuranskih ajeta objavljenih Allahovom poslaniku alihi salatu salam el-lilu mekmalitu lekum dinakum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Kaže Ibnu Ketir u komentaru ovoga ajeta nema upotpunjavanja nakon Allahovog upotpunjavanja. Zar to neko može bolje upotpuniti od Allahovog upotpunjavanja? Ne. Zato, dakle, ono što je bila vjera, kako je rekao Imam Malik, što je bila vjera tada, za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salavacom, to će biti vjera i do sudnjega dana. Ono što nije bilo tada vjera, neće biti nikada. Neće se smatrati od vjere. Allahov poslanika, alihi salavacom, je rekao, mena amila amelen, lejsa alihi emruna, fehu aradun. Ko uradi neko dijelo koje nije od naše vjere, ono mu se neće primiti. Ono će mu se odbiti. Pa bujrum, ko hoće, neka radi, neka izmišlja od sebe, Ali, dakle, hoće zato biti nagradan, pitanje, pitanje je veliko. Zatim, dalje. Dakle, ono sa čime je došao Allahov poslanika, alihi salatu, islam, slaže se sa zdravim razumom. Ne znam da li, smo, da li smo to prošli puta spomenuli. Ono s čime je došao Allahov poslanika, bilo iz Kur'ana, bilo iz vjerodostanog hadisa, slaže se sa zdravim razumom. Zašto to ljudski razum ne može da prihvati? Neki od propisa, problem je do njega. Ljudski razum jemanka naši razumi su manjkavi a objava je od Allaha dželle veala jednog jedinog potpuno savršenog svemočnog. Hmm? Allah dželle veala rekao a fela yatedebberunel Qur'an walau kana min inde ghayril lahi la wajedu fihi ikhtilafen katira zar oni ne razmišljaju Kur'anu da je ovaj Kur'an od nekoga drugog ne od Allaha našli bi mnoge kontradiktornosti i proturječnosti ali od Allaha koji je savršen koji je potpun koji je svemoćan Nema razjelaženja. Kao što nema manjkavosti ni u čemu što je od Allaha došlo. Nema nedostataka. Allaha subhanomu tala upoznajemo kroz njegova lijepa imena. Njegova imena su najljepša imena. Kroz nje, jeli, lijepa i po svome izrazu. Lijepa i po svome značenju. Lijepa i po posljedicama ko vjeruje u to ime doživjet će lijepe posljedice. Također njegova svojstva, njegova dijela, njegove radnje, njegova stvaranja. Nađe nedostatak ako možeš. الله سبحانه وتعالى قال في التريعه مايه في الملك kako ide alladhi hm khalaqa sab'a samawati tibaq kako ide koznan sura almulk ham tabaarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Ma t'ra fi khalqi ar-rahmani min tafawut? Farji al-basara. Hal t'ra min nikakog nedostatka. Usmeri pogled. Vrati svoj pogled. Promatra njegova stvaranja. Ima li kakvoj? nedostatka? Ikakve manjkavosti. Sumarji, zatim ponovo vrati pogled, seti se vratiti konom. Umorit ćeš se, nećeš, tragaj, tragaj, tragaj za manjkaostima, nećeš naći manjkaosti. Tako, sve što je došlo od Allah, pogotovo dakle njegove riječi potpone su. Na početku knjige je rekao la rejbe fi, elif la mim, dalik el kitab, la rejbe fi. Hudan li l-muteklim, ta knjiga je knjiga u koju ama baš nema nimalo sumnje od početka do kraja. Zato dakle ono s čime je došao Allahov poslanika alihi salazam, od Kur'ana ili od hadisa, od sunneta, to zasigurno se slaže sa zdravim razumom. Zašto pojedini ljudski razumi to odbijaju? Zato što je razum manjkav, nije zdrav, ili zato što nemaju znanja. Mnogi od sebe izmišljaju, propisuju da su se vratili, da su malo zasukali rukave, da su izučavali Kur'an i sunnet, zasigurno bi našli jali, dokaze za to. Zatim sljedeće bitno svojstvo, Bitan temelj. Bezgrišnost se potvrđuje samo Allahom poslaniku, alihi salatu vasalam, kao jedinki. A općenito njegovom ummetu. Dakle, ummet Muhammeda, sallallahu alihi vseleme, neće se složiti na zabludi. Neće se složiti na grešci. Međutim, što se tiče jedinke, ta bezgrešnost potvrđuje se samo Allahovom poslaniku alihi salacom. Nakon njega nikome više. Nakon njega ljudi griješe. Šta želimo reći sa ovim? Nakon njega od svih ljudi se uzima i odbacuje. Svi nakon Allahovog poslanika alihi salatu osam greše. Skloni su grešci. Moraju pogriješiti. To je Allahov zakon. Allahov sunnet na zemu. Njegova zakontost. Zato se od svih nakon Allahovog poslanika alihi salacom uzima i odvacuje. Niko od ljudi nakon Allahovog poslanika alihi salatu sam se ne smatra da kažem svetim da od njega sve uzimaš. Makon bio. Makon bio. Prošli puta smo spominjali riječ Ibna Basar radijallahu anhuma kada mu dolaze i kažu, rekao Ebu Bekri Jomera, on kaže, rekao Allahov poslanik, sallallahu alihi wa sallam, kada je takav slučaj, ne možeš ha, svoje stavove dokazivati govorom Ebu Bekra i Jomera, ako suprotno govori hadis Allahovog poslanika alihi wa zar možeš onda dokazivati s nekim drugim nakon Ebu Bekra i Jomera? Pa danas vidimo, dakle, ono što cijepa umet, što najviše pocijepa jeste nepravilno razumije, razumijevanje mezheba. Hanefijski mezheb, hambelijski mezheb, šafijski, malikijski, postoji mezhebi i ne mogu se negirati, ne mogu se potrati, sluniti u stranu. Međutim, neispravno se razumijeva kojeg je mezheba bio Ebu Hanife? Kojeg je bio nam šafija, malik, Ahmed? Nisu bili Hambelijskog meseba, nisu bili Hanefijskog meseba, kasnije su. Pa gde budi onog meseba koji je bio Ebu Hanife? Budi onog meseba koji je bio Imam Ahmed, svi su oni rekli moj meseb je vjerodostajan hadis. Moj pravac u vjeri, razumijevanju vjere jeste vjerodostajan, vjerodostajan hadis. Vama dobro poznate riječi kada imam Ebu Hanife rekao nikome ne priliči da se prihvati mojih riječi mojih stavova, da sluša šta ja govorim, sve dok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljan. To je rekao imam Ebu Hanife. Ima Malik jedne prilike sjedeći u mesčidu, obraćajući se svojim učenicima, pokazujući prema kaburu Allahovog poslanika alihi salozom, ili koji je bio sa strane mesčida, kaže od svakog čovjeka se uzima i odbacuju osim od stanovnika ovog kabura od Allahovog poslanika alihi salozom. Od njega se sve uzimalo. Jer ha, kako je došao Abdullah ibn Amr ibn As to je bio ashab koji je najviše prenio hadisa od Allahovog poslanika alihi salata na pismeno. jer je pisao jer je pisao Ebu Hureyre radijallahu talan je najviše zapamtio usmeno 5374 hadisa kako spominje se u pojedinim knjigama Ebu, Ebu Hureyre međutim ovaj drugi ashab je pisao, zato kaže Ebu Hureyre prenio je od mene više zato što je pisao Pa su ga jedne prilike, a zhabi u korli, nemoj sve da pišeš od Allahovog poslanika, alihi nekada je ljut, pa svašta kaže, pa je otišao da pita. Allahov poslaniće, kažu mi tako i tako, hoću li ja pisati? Kaže, piši, doista iz ovih, riječ, iz ovih usta ne izlazi u simha. Osim istina. Osim istina. Zato se od njega sve i a svi drugi ljudi nakon njega griješaju. I smo, čini mi se. A ako nisam ovdje spominjao, ona ste čitali o tome i preporučio sam jednu posebnu knjižicu. Mislim da sam to i ovdje. Jeli, od šeho Islama Ibnu Taimije, Rahimehullahu ta'ala. Traženje opravdanja za greške velikih učenjaka. Traženje opravdanja za greške velikih učenjaka. Ovako, jeli, format, crvena knjižica, gdje spominje greške velikih učenjaka i tražimo pravdanje. Podučava sve nas kako, na koji način da se obhodimo prema grešci učenjak. Čovjek mora da pogriješi. Jel tako? Došlo je u hadisu Kullu beni adam hata vahajru hata inetavabun. Svi sinovi ademovi. Dakle, svi ljudi griješi, a najbolji grešnici su oni koji se kaju. I dobro nam je poznato iz hadisa. tako? Mi križamo učenjak. Čujemo da je neko rekao nešto čudno mi smo pametniji od njih oni su bili ljudi i mi smo ljudi el' tako i mi ih križamo a došlo je u hadisu da onaj muchtehi da oni su zasigurno bili na tom stepenu koji se potrudi pa pogreši ne dođe do ispravnog rješenja ali je uložio maksimalan trud nije tako bahato pristupio kako mi pristupamo već je uložio maksimalo i na kraju s... pogreši presudi pogreši ima nagradu a mi ga otfišemo Ni ga križam, On ima nagradu. A ako potrafi, kasnije se ispostavi. Jel tako, bilo je ashaba koji, to je normalno, ashabi nisu, svi ashabi bili stalno uz Allahovog poslanika alihi Putovali, odlazili, švirli islam. Allahov poslanika alihi s.a.l. nisu, dakle, poput Ebu Horeyre, koji je četiri godine non bio uz njega. Poput Enesa ibn Malika, koji je deset godina bio uz njega. Pa čak je bilo kada su oni bili upitani da su tragali, tragali, nisu imali dokazi, iz Korana, nisu imali iz Hadisa pa su odgovorili. Pa bi poslije od Ashaba dolazili i govorili poslanika Ali Hissalusani tako presunali. Oni nisu znali za taj slučaj. Pa im, je, pa im je bilo drago. Pa im je bilo drago dakle što ih je, što ih je, jeli, što su potrebili hak. I zato čovjek ima dvije nagrode. A ukoliko pogriži, ispostavi se, dođe čovjek, kaže Hadis govori drugačije. Možda nisi čuo. I šeha lislavnita i mi je ovdje u ovoj knjižci, dakle ona je za svakoga, preporučujem svima, pojašnjava, možda nije došao dokaz do čovjeka. Možda on taj dokaz ne smatra vjerodostajnim. Možda on smatra da taj dokaz govori o nekom drugom pitanju, ne o tom pitanju u kojem je on dao i slično. Pa vam je poznato, imam šafija, je smatrao koliko čovjek dotakne ženu, da izgubi abdest. Žena, da otaknije To je izgubi abdest. Imam Ahmed naređivao, a dakle, nigdje nema dokaza za tako nešto. Imam Ahmed, Rahimahullahu ta'ala, je naređivao da se posti onaj dan, svake godine mi oko toga, jeli vodimo polemiku, dan, jeli prvi dan Ramazana, jeli nije. Dakle, to se zove Jelmušek, dan u koji se sumnja. Jelmušek, dan u koji se sumnja, on je naređivao. Pojedini učenjaci su preporučivali ispred ostrožnosti, Hadis jasno kaže, ko bude postio dan u koji se sumnja, ta iskazuje neposlušnost prema Allahovom poslaniku. Ebul kasimu. Hadisu Ammar i Asira. Sallallahu alaihi sallam. Ha. I tako drugi, ima Malik, poznato je, ha? da je rekao, i to stoji u zapisano, da je rekao, ko bude postio šest dana nakon ševala taj čini novatariju, nakon Ramazana taj čini novatariju. Šest dana ševala, postiti, to što vi postite, to je nuotarija, to je zastupo ima malik. I stoji u njegove mueti. Nije došao dokaz. Hadijs kod imama muslima stoji. Ko isposti je Ramazan, zatim nakon toga uzli, uslidi se šest dana ševala kao da je postio svo vrijeme, kao da je postio cijelu godinu. Pa šehali slavim te i mi tražimo tražim opravdanje. Dakle, to su bili najveći imami. I u njihovo vrijeme bilo i drugih, jel tako imama, velikih imama. Ali, dakle... Bili su skloni grevci. Zato se ne uzima sve od Ebu Hanife. Ne uzima se sve od imama Malike. Ne uzima se sve od imama Šafija, Ahmeda i ostalo. Tamo gdje je velika olema, ne ja i ti, rekli pogriješio je ovdje, pogriješio ovdje. Ko smo ja i ti, da, da kažemo za te velike imame gdje su pogriješili. Ali ljudi na njihov nivou, ili priblu na njihov nivou, oni su izučavali stavove, izučavali s druge strane dokaze iz Korana i Sunneta i obejanilo se da su pogriješili. Sačuvali njihovu čast, tražili im opravdanje, ali nisu preporučivali da se slijede u toj grešci. Već su pojasnili šta je hak. Zato, dakle, bezgrešnost, kada je riječ o jedinci, kada je riječ o čovjeku, ona je, dakle, potvrđena samo Allahom, poslaniku Alihi Salusom i nikome više. Zato od svakog čovjeka se uzima uzima i odbacuje kogod, dakle, on bio. Zatim, sljedeća bitna... Jel, uglavnom sve se ovo vrti oko one prve. U čemu god se razidjemo, trebamo se vratiti Kur'anu i Sunnetu. Svako razilaženje koji postoji kod nas, jedna od najbitnijih odlika, jedan od najvećih imperativa Allahovog poslanika Alihi Salcum, dakle obaveza s je on došao, principa s kojima je on došao. I od nas se to isto traži, jeste da pozivamo na jedinstvo. Kako bi muslimani imali onu snagu koju su nekada imali? Kako bi muslimani muslimanima se ponovo vratio ponus koji su imali? Dakle, obavezano mi je da pozivamo na jedinstvo. Kako do tog jedinstva vraćajući se na Kur'an i sunnet? Dakle, sva razilaženja koja imamo, ako hoćemo da se ujedinimo ili da umanjimo, da to razilaženje malo splahne, trebamo se dakle vratiti Kur'anu i sunnetu. Allah je prejasno rekao to su Allahove riječi to nisu naše riječi bilo koga od nas fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir u čemu god fa in tanaza'tum fi shay'in to što je neodređeno neodređeno ima značenje slobodnotnosti tako nije u nečem određenom se razvijete vratite se Kur'anu sunnetu u bilo čemu neodređeno u bilo čemu da se raziđete, vratite se Allahu i poslaniku, odnosno Kur'anu i sunnetu. in billahi Ako vjerujete o Allaha i sudnji dan, nije mala stvar. Pogodbena rečenca. Ako vjerujete o Allaha i sudnji dan, odnosno, ako se pripremate za sudnji dan, ako vjerujete da ćete izaći pred Allaha i Allah spitat za vaše razilaženje, za vaše riječi, za vaše postupke, vrate se Kur'anu i sunnetu. Nema lastva. Pa takođe na drugom mjestu nalazimo da kaže Allah dželle velal fela rabbika la yu'minun hatta yuhtakimuka fima shajara bainuhum thumma la yajidu fi enfusi muharraman Tako mi tvoga gospodara o Muhammad, oni neće vjerovati svedok u svojim međusobnim sporojima ne prihvati tvoju presudu. Tako je ne ovoga ili onoga Tvoju presudu, ono s čime si ti došao, dok ne prihvate presudu Kur'ana i Sunneta, i dok drage duše ne prihvate tu presudu, i dok se potpuno predaju. Što je došlo na početku? Neće vjerovati. Fela verobike laj minu. Tako mi tvoga gospodara, oni neće vjerovati. Zato, dakle, trebamo se u našim razilaženjima vraćati na Kur'an i Sunnet. I za sigurno, kada bismo što je god moguće više slijedili Kur'an i Sunnet, ne bi bilo mnogo razilaženja. Čuli ste Da rekao imam gazali, razilaženje dolazi od neukih ljudi. Od neukih ljudi. Učeni ljudi je su Kur'an i Sunnet koji slijedi. Razilaženje dolazi od neukih ljudi. Kada bi neukih ljudi ušutil, ne bila razilaženja. Da ušute neznalice, oni koji žele da govore, da se nalmeću svojim govorom, da oni ušute, ne bi bilo razilaženje. Jer učeni ljudi, pravo, istinsko znanje jeste iz Kur'ana i Suneta. Učeni ljudi izučavaju, proučavaju Kur'an i Sunnet. Nastalo novo pitanje gdje da vidimo da li je nešto došlo slično u Kur'anu i sunnetu, analogno tome da donesu odgovor na novo pitanje. Učeni ljudi, a ne iz have i baklave, sjedi iz soba punog dima, jeli, izmišljaju odgovore na novo nastalo pitanje. Ne. Zato, dakle, razilaženje nam dolazi od neukih ljudi. Zatim, bitna odlika, a to je raspravljanje u vjeri. Strogo je zabranjeno raspravljanje u vjeri. Allahov poslanik, ali ih i salacom, došao je s tim. Nema raspravljanja u vjeri. Ima diskusija koja vodi dobru. Strane koje diskutuju imaju za cilj da dođu do istini. U diskusiju ulaze iskreno s ciljem da dođu do istine, ne da jedna strana pokaže svoju nadmoć, argumentaciju svojim dokazima, da se druga strana malovaži i smije i ostalo, da se protrači vrijeme. Toga nema. Već dakle samo da se dođe do istine. Plodonosna rasprava, diskusija, to je dozvoljeno s dokazima, argumentacijom, na lijep, uštiv način bez ismijavanja, omalovažavanja, pustiti drugu stranu, saslušati drugu stranu, da iznese svoje dokaze, nakon toga ti iznese svoje dokaze, slično. Poznato vam je imam šafija, ko je bio i koliki je dao doprinos i o pojedinim znanostima prvi pisao, kada bi se razilazio s ljudima, teško da bi ha, nekoga mogao pobijeti u raspravama. Međutim, kada bi odlazio taj, naljutivši se, odlazio od njega, odmahnuo rukom i otišao, imam šafija, trčao za njim, Hvatao ga za ruku i govorio, pa dobro, ako se raziđemo u stavovima, ne moraju nam se srca razići, govorio bi. Ako se raziđemo u stavovima, u to ne znači da se moramo i mi razići, okrenuti u potpunosti jedan od drugoga. Pa bi često govorio, volio bih da kraj diskusije bude na riječima tog i tog, na jeziku tog i tog, odnosno da istina dođe s njegove strane. Bio bi upitan zašto? Kaže, zato što sam ja od početka donio nijet i ušao u ovu diskusiju s ciljem da dođemo do istine. I ja ću prihvat istinu, da li došla iz mojih usta ili iz njegovih usta? Ja ne znam šta je on otlučio. Kakav je njegov bio nit. On će možda prihvat samo ako se obejan istina da je kod njega. A ako kod mene, možda će ustati na ljudce i otići. Zato bi često volio dakle, da dođe istina s druge strane. Od se, dakle, prenosi mnoga pravila u diskusiji, pa bi govorio ono na čemu sam ja, ono što zastupam ja, dokaze koje imam ja, smatram da su ispravni. Međutim, postoji mogućnost da sam pogrišio. Dakle, nema, kao kod nas, kod nas danas sto posto, ja na istini ti sto posto nabatilo, gotovo. Nema dodirnih tačaka između nas dvojici. On kaže, smatram da je ovo na čemu sam, Čime obožavam svoga gospodara, kako obožavam svoga gospodara, smatram da je ispravno, ali postoji mogućnost da sam pogriješio. Ono na čemu je drugi, smatram da je neispravno, ali postoji mogućnost da je ispravno. Sješćemo, diskutovati, argumentirati. Ja. Međutim, rasprava bez dokaza, izdizanje glasova, ismijavanje, prozivanje i ostalo, to je zabranjeno. Pogotovo razgovarati onim pitanjima o kojima ne znanja govort ju Allahu e vjerio koji nemamo znanja o tim propisima to je strogo zabranjeno Poznati su mnogi hadisi u kojima Allahov poslanik alihi sallocam zabranjuje rasprave pa je došlo u hadisu da ni jedan narod koji je bio na uputi na pravom putu nije skrenuo na stran poticu osim nakon što se upustio raspravu. osim nakon što se upustio u rasprav takva rasprava gdje se dižu glasovi gdje se prozivaju druge strane, opisuju nedoličnim ili osobinama, na kraju mora dovesti do okretanja srca. A kad se srca okrenu, okrenuće se i tijela. Onda, dakle, mogu se sastati samo ha, s nečim drugim. Da se sukobe i fizički. Pa je došlo u hadisu ha, da Allah, poslanika, alihi salacom garantuje onome koji ostavi raspravu makar bio u pravu, središnji dio dženeta. Da ostavi čovjek raspravu makar bio i u pravu. Ti mu govoriš, ti mu govoriš, neće nikako. On želi nešto da dođe do svoga. Da dođe on do svoga što je sebi zacrtao. On pod tim uvjetom je ušao u raspravu. Ostavi raspravu. Makar ti je bio, makar ti bio u pravu. Dolazi iz Aptiće Ashaabe kako raspravljaju o kaderu. Pa kaže, za ste zbog toga tu, jer sam nije ja poslan o tome da se raspravljate, jer sam ja došao sa tim vjestima i poznato je da o kaderu nije došlo mnogo, mnogo hadisa. I tako. Dakle, rasprava u vjeru je pokuđena. Zašto? Zato što zasigurno dolazi do neželjenih posljedica. Nakon rasprave. Ali, dakle, rasprava argumentovana s dokazima, slijepim, dakle, Ponašanjem prilikom te diskusije rasprave, dakle, to je preporučeno kako bi se došlo do istine kako bi se, jeli, to naše razilaženje umanjilo, što je god moguće više. Zatim, nakon toga, temelji odlike vjerovanja na kojim je bio Allaho poslanik, alihi salatu sami, njegovi ashabi, vezani za temelje imana, za kako mi kažemo imanske šarte. Pa dakle, osnova kod Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jesu, jeste dakle ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala nazvao u Kur'anu, opisao u Kur'anu ili ga je nazvao, opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salem bez poistovjećivanja, bez sličnosti, bez negiranja, bez zalaženja u kakvoć. Ako Allah subhanahu wa ta'ala se imenuje na takav način. Kaže za sebe da je on takav i takav, mi vjerujemo, mi prihvatamo. Allah, poslanik Alihi Salacom, rekao da je Allah takav i takav, spomenuo neku njegovu osobinu, mi prihvatamo, vjerujemo, ne zalazimo u kakvoću. Hm? U Kur'an, je tako? Kaže se da Allah ima ruku. Mi ne zalazimo kakva je Allahva ruka. Vjerujemo, Allah je rekao da ima ruku i mi kažemo da ima ruku. Kakva je ta ruka? Mi ne zalazimo. Da je bilo potrebno, Allah bi nam objasnio. Poznat ovom je kada je imamu Maliku došao čovjek, dok se obraćao imam Malik svojim mučenicima, došao čovjek i kaže Ar-Rahmanu ala lafši stava iz sure Taha. Sve milosni se iznadarša uzdigao, uzvisio. Citirao mu peti, jel? Aj, sure Taha. Kaže, kako se uzdigao? Pitao imamo Malika kako se uzdigao Allah. Pa imamo Malik šutio, počeo znoj da ga obljeva da se trese, dugo vremena šutio, nakon toga rekao da se to desilo, to je poznato. Kako se desilo, nije poznato. Vjerovanje u to je obaveza. Da se Allah uzdigao i zna vjerovanje u to je obaveza, a pitanje u tome je novotarija. I ne, vidite, ne vidim te osim kao novotara pa je naredio da se izbaci iz džamije. Da se to desilo, Allah je rekao u sedam da sedam ajda u Kur'anu govori u izdizanju, Allah, subhanahu, te lozna darša. Da se to desilo, to je poznato. Kur'an koji je motivatirom prenišen o je svjedoči. Kako se desilo, nije poznato. Da je bilo potrebno, Allah bi rekao, nije to potrebno za nas. U vjerovanju u to je je došlo u Kur'anu, a pitati o tome je tarija I takav je propis za svaku Allahu subhanahu wa taala subhanahu kakva je ruka Allah rekao da ima ruku vjerovati u to je obaveza pitati o tome ono otarija da ima ruku to je poznato kakva je to je dakle nepoznato i nije dakle potreba da se da se o tome da se o tome pita zatim vjerovanje u meleke od vjerovanja s kojim je došao Allahov poslanik alihi salatu selam jeste da vjerujemo u meleke općeni to I posebno. Općenito vjerujemo u sve meleke, a posebno vjerujemo u one meleke koji su spomenuti u Kur'anu, koji su spomenuti u vjerodostinim hadisima, njihova imena, njihove zadužbine i ostalo. Ha, pa se spominje melek Džibril koji je bio zadužen za dostavljanje objave svim vjerovjesnicima i poslanicima do Muhammada sallallahu aleyhi ve salim i njemu također. Melek Mikail, dakle odabrani jeli melek melek Mikael koji je zadužen za spuštanje kiše i rastinje iznicanje iz zemlje rastinje melek je Serafil kažu nigdje u hadisu nije došlo ovo ime Serafil nije došlo u hadisu sahibul qarm jeli vlasnik kroga tako je došlo u hadisu i Serafil natla dakle, koji je zadužen da puhne u šur u rog dva ili tri puta Da obznani nastup sudnjeg dana, kada će sve, oni koji kažu tri puhanja u rog, od prvog puhanja će pasti u nesvijest, od drugog umrijeti, od trećeg će biti proživljeni. Oni koji kažu da je dva puhanja, od prvog će svi pomrijeti, od drugog će svi biti proživljeni. Koliko će biti između jednog i drugog puhanja, Allah jedini najbolje, najbolje zna. Ova trojica meleka su najodabraniji meleki. Ima i drugih meleka, ali tako koji se spomnju po imenu ili po zadužbinu. Meleki koji će svakog od nas, svejednog od nas, pitati u kaboru ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je bila vjera. Koja ti je vjera? Munkir i nekir. Kaže se, je li munkir i nekir? Meleki koji nose arš, koliko je njih do sudnjeg dana Allah jedini zna. Kada nastupi sudnji dan, stoji da će ih biti osmerica. Da će osam meleka nositi arš Allah subhanahu wa ta. L. koliko je danas? Ne zna I tako drugi meleki. Općenito, dakle, vjerujemo u meleke, da su to Allah, subhanom, stvorenja koje Allah stvorio od nura, svjetlosti, što godim Allah naredi, oni izvršavaju u toj, svojoj, u tom svom izvršavanju, jeli ne malaksavaju, niti, jeli kasne sa tim izvršavanjem. I vjerujemo, obavere nam je da vjerujemo posebno, dakle, one meleke koji su spomenuti po imenu i po zadožbeni. Takvo je isto vjerovanje u knjige ono što je došao Allahov poslanik Alihi salatun od vjerovanja jeste da vjerujemo u sve objave koje makari doživile dakle izmjenu vjerujemo u Tevorat Zebur Injil vjerujemo u listove koji su bili dati Musau mimo dakle objave druge knjige vjerujemo u listove suhufi koji su dati jeli, Ibrahimu kako se spominje u suri Al A'la jedni i drugi vjerujemo u Kur'an to su bile Allahove objave Allah najbolje zna, možda je bilo još objava, ove su spomenute, za ovo postoji dokaz, spomenute su po imenu, sadržina neka njihova je spomenuta, u to vjerujemo posebno, a općenito, dakle, vjerujemo u jeli, sve Allahove subhanahu wa ta'la objave. I vjerujemo, dakle, kada je riječ o Kur'anu, da je Kur'an došao i dokinu sve prethodne objave, da je on mu hej min, onaj, dakle, koji je sve dokinuo, da je on iznad, iznad njih. Zatim, na sličan način, vjerujemo poslanike i vjerovjesnike. Općenito vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala u datim vremenima odabirao od ljudi najbolje i činio ih svojim poslanicima, po njima slao objave, bilo nove objave, bilo, dakle, dopune prethodnih vjerozakona, šarijata, poznato je, ono. dakle, da učenjaci prave razliku između poslanika i vjerovjesnika. Poslanici jesu oni koji su dolazili nevjerničkom narodu, a vjerovjesnici jesu oni koji su dolazili vjernicima kod kojih se počeli gubiti pojedini propisi. Pa su oni došli da to ponovo ožive, povrate ili bi dolazili sa još nekim novim propisima. Dok poslanici bi dolazili u osnovi nevjernicima, spominju se pojedina predanja, Allah najbolje zna njihov vjerodostojnost, Allah najbolje zna ispravnije da su Jel'i slaba ta predanja gdje se spominje ogroman broj vjerovjesnika, poslanika. Stotinu dvadesiti da je bilo vjerovjesnika, a tri stotine četrnaest da je bilo poslanika. Allah najbolje zna da dakle, to predanje od debu derla, radijallahu talanje, slabo. Ali dakle mi vjerujemo općanito. Vjerujemo posebno one poslanike, vjerovjesnike koji su spomenuti u Kur'anu ili spomenuti u, u hadis, koliko, dvadset sedam, spomen u Kur'anu i još jedan spomen u, u hadisima i kaže se svi oni koji su spomenuti u Kur'anu da su i vjerovjesnici i poslanici svi oni koji su spomenuti u Kur'anu su i vjerovjesnici i poslanici dakle vjerujemo u njih posebno i njihove objave koje su imali posebno zatim vjerujemo u sudnji dan posljednji dan kojem dakle prethode predznaci vjerujemo u taj sudnji dan, da će se on desiti. Poznat je trenutak njegovog nastupa samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome od nas. Trenutan Trenutačan nastup, kada će nastupiti sudnji dan, to je poznato samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome od nas. Međutim, budući da je to dan nakon kojeg prestaje dunjavog, nastupa akirat, nastupa dan nagrade i kazne, Ljudi se trebaju pripremati za to. Allah subhanahu wa ta'la je dao predznake. Dao predznake koji nagovještavaju njegovu blizinu. Blizinu nastupa sudnjeg dana. Pa se ljudi uviđajući te predznake jedan za drugim pripremaju za sudnji dan. I mi dakle treba da vjerujemo. Ovo što sam sada spomenuo, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, vjerovanje u poslanike, u knjige, vjerovanje u sudnji dan i dakle vjerovanje u Allahu, u odredbu, Svata vjerovanja, svi ti temelji opet imaju svoje podtemelje. Ne znam da li sam ovdje govorio. Dakle, ne možemo mi svakako vjerovati u Allaha. Ovo što sada govorim, to je nako ukratko. Ne možemo svakako vjerovati u Allaha. Ne možemo svakako vjerovati u Meleke, u knjige, u poslanike, u sudnji dan. Da bi čovjek rekao da vjeruje u sudnji dan, da tvrdi da vjeruje u sudnji dan, mora da vjeruje u proživljenje. Da će nas Allah proživjeti da će nas izvesti pred sebe i obračunavati nas za naša djela i da će nas nagrađivati džennetom ili kažnjavati džehennemu. U ovo troje čovjek mora da vjeruje. Mora, dakle, da potvrdi da će biti proživljenje kada nas Allah proživi da će nas akupiti kod sebe i obračunavati naša djela i kasnije zato nas nagrađivati ili kažnjavati. Zatim, dakle, da vjerujemo u Allahov odredbu da sve što se biva, zbiva, biva Allahom subhanahu ta'la odredbom. Hm? Hm? Kako je Selman el-Farisi radijallahu talan, kada je bio upitan šta je tu Allahu odredba, kako vjerovati u Allahu odredbu, rekao je šta? Ono što me zadesilo, da vjerujem da ono što me zadesilo nije me moglo mimojići. Ono što me mimojišlo nije me moglo nikako zadesiti. Dakle, ono sve što se desi, desi se Allahum subhanahu wa ta'ala dozvolom. Da bismo ispravno vjerovali u Allahovu odredbu. Allahovu kader moramo vjerovati, poznavati i vjerovati, prihvatiti ove četiri stvari. A to je Allahovo sveobuhvatno znanje. Zatim da je to znanje zapisano. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu svog sveobuhvatnog znanja znao šta će se desiti. Šta će se dešavati do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala je znao. Zatim je, kada je stvorio kalem, Pero rekao uktub Upitalo je šta da pišem, rekao je piši, upitalo je šta da pišem, rekao je piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Dakle, na osnovu Allahovog sveobuhodnog znanja sve je zapisano. Allah je sve znao, dovu detalje šta će se desiti, nijedan list neopadne, a da Allah ne zna za njega, Allah je dao da se zapiše. Kada dođe trenutak da se nešto desi, dešava se. Dakle, ne može se ništa desiti bez Allahovog tjenja. Allah je na osnovu svog sveobuhvatnog znanja znao da će se desiti to sada ovog trenutka i s njegovim samohtijenjem to se i dešava. Ne može niko htjeti da se drugačije desi. I Allah je taj koji daje. Dakle, ove četiri stvari. Allah ovo sveobuhvatno znanje, zapisivanje, Allah ovo i Allah ovo davanje. Allah je taj koji daje. Kada budeš znao ovo, vjerovao ovo, prihvatio, sve što se bude dešavalo oko tebe, tebi, razumijećeš na ispravan način. Zašto mi se to desilo? sam ja prisiljen da sada sjedim s vama i sa mnom. Onaj nije došao negdje, usput zastao, vratio se i sl. Allah na osnovu svoga sveluhopnog znanja je znao šta će se desiti. Dao je da se to zapiše. Ja i ti nismo prisiljeni. Već je Allah znao kakvi ćemo mi biti. Allah je znao kakvi ćemo mi biti. I zapisao. Nikoga od nas nije prisilio. Zapisano je. Kako je zapisano, samo polahko se odvija po tome života. Preporučio sam na mnogim mjestima, možda sam čak i ovdje govorio Tevahidul Halet, jednoća stvoritelja od Abdul Međida Zimjanija, šeha tamo, dakle, kada govori o Allahovom kaderu ovo, dakle, ove četiri stvari pojašnjava na prelijep način. Kada govori, može li se čovjek ti, za svoj grijh Allahom kaderom. Allah je odredio da pije. Allah je odredio, zapisao da će on, ne znam, učiniti to i to. Pa bilo je zabludjelih skupina koji su pravdali svoje grijhe Allahom odredbom. Čak je bilo, dakle, takvo vjerovanje da bi činili bludzi naluk svojevoljno govoreći da je Allah odredio tako. Da Allah tako odredio. Ha? Pa kaže, spominje na tako lijep primjer pojašnjava Allah o sveobuhvatno znanje i ima i tvoje znanje. Kaže, nastavnik s djecom, četiri god. profesor, uzmi koliko, koga hoćeš, četiri godine. I zna dakle, iz jedne godine u drugu godinu, u treću godinu, u četvrtu godinu učenika koji uči, marljivo uči, na pismenim ispitima uvijek petice. Najveći broj bodova. Drugi jedva se provlači. Jedinica, dvica, jedinica, dvica. Postavi ispit. Dadne zadatke. Rade zadatke i on uzme ovako tamo negdje na kraju dnevnika onako i napiše, ne znam, Mehmed, Mohamed će dobiti peticu, ne znam, Suljo će dobiti jedinicu. Jer Mohamed stano uči, uči i vazda dobiva peticu, a Suljo Jedinica, dvica, jedinica, jedinica. Aha. I dođe Suljo do dnevnika i vidi nakon što je sledeće sedmice do, došao test i Suljo dobio jedinicu, Mohamed dobio pecu, dođe Suljo, vradi se tamo negdje na poleđinu i kaže, vidi, ja dobio jedinicu zato što mi je nastavnik zapisao da će ja dobiti jedinicu. Nastavnik ovde zapisao da će ja dobiti jedinicu i ja sam zato i dobio jedinicu. A ne u svoje postupke. Nikada nije učio. A je to dobivo jedinice. Kaže, to je nastavnik koji zna svoju djecu četiri godine. I na osnovu svog znanja zapisao je ovaj će dobiti peticu, ovaj će dobiti jedinicu. Ne može se on pravdati za jedinicu zato što je nastavnik njemu pisao jedinicu zato što ne uči. Dobio je jedinicu. Šta je sa Allahim sve obuhatnim znanjem? Allah je znao. Allah zna sve. Allah je znao kako ćemo biti prije nas je stvorio. Ne samo nas, već zemlju i nebesa, prije na 50.000 godina. Znao je sve o nama. I samo je zapisao. I ja i ti, i sve mi živimo onako kako je Allah. To jest naša volja, mi zabiremo, ali mi smo već odebrali davno kako ćemo biti. Allah nikoga nije presilio. Na osnovu svog sveuhodnog znanja znao je kako ćemo ja i ti živjeti, proživjeti život i tako je zapisao. I tako se i odvija naš, naš život. To je dakle, shvatanje ispravno shvatanje da i mi imamo volju i Allah ima volju. Mi imamo volju. Mi smo odabrali ovako da živimo i Allah je zapisao. Tako ste odabrali, tako ste živjeti, Allah je zapisao. To je njegova volja. Nema izaći iz onoga što je zapisano. Ha. Stoji u hadisu, mnoge buni, dova mijenja do, dova mijenja sudbinu. Ali je i ta dova napisana. Tvoja sudbina je tekla do tog trenutka kada se učio dovu, bila je takva, učio si dovu, molio se Allah subhanahu wa ta'la, da dadne, ne znam, porode, da dadne to se ozenis i ostalo, pa ti Allah subhanahu wa ta'la promijenio tog tvojega života. Kažu jedni učenjaci, tako se razumijeva taj hadis. Drugi učenjaci, poput šehhu l'Islama, ibnu ta'imije, rahimahullah, ha te'la, kaže postoje više pisanja, više vrsta pisanja kadera. Ono što je zapisano u knjizi kod Allaha, kako se kaže, ili glavna knjiga, tu se ništa ne mijenja. Ali ono što je zapisano u tebi u maternici tvojej majki, kada se je napunio četiri mjeseca, moguće je da se to mijenja. Pa Allah subhanahu wa ta'la rekao u Meleku, zapiši da će živjeti toliko i toliko. Ha? Ali u knjizi je zapisano da će živjeti duže. Pa nakon što prođe tvojih 30-40 godina, kada si možda trebao da umreš, ti si održavao rodbinske veze. Jedan od razloga produžetka života, jeste održavanje rodbinskih veza. Spuštanje bereketa, bio si siromašan, zapisan, ali ćeš biti siromašan, jeli, održavao si rodbinske veze. Pa Allah dao i metka. Učinio te imoćnimi slično. Kako kaže šeheh u islami, imun ta imija, Dakle, od vjerovanja s kojim je došao Allahov poslanik, ali hi salavcam, jeste da vjerujemo Allaho od redbu da sve se zbiva onako kako je Allah subhanahu ta'ala odredio kako je Allah s.w. zapisao, shodno njegovom jeli htjenju i on je taj koji jeli sve daje. Staći mu ako Bog da ovdje.